Не вистачене те мишечої їх натури. Ні, панове товариство. Присясто Боже, ні. Тим то й сталася по всьому світу страшенна козацька сила, що у нас, панове Запорожці, була воля і дума єдина. В той час була в нас честь, слова і козацька справа сама себе на сміх не давала, а ворогів під ноги топтала». Отак казаватаман, і як довів до края тую оповідь, то ще скидавсь все головою, що посивіло у козацьких вчинках. Усих, хто ані стояв, дуже вразила казань тая, мовно, жем шпигнувши глибоко у самісіньке серце, які були у лавах самі найстаршіші, Мов, прикипіли журносивими головами, поникши додолу. Сліза стиха набігала їм на старечих очах. Помалу обтирали вони ню рукавами – та потому усі заразом, неначе змовившись, махнули руками і похитали бувалими сивими головами. Либонь багато дучого, нагадав їм старий Тарас, знайомого і найкращого, що часом буває на серці чоловікові, котрого лихо, праця тяжка, завзяття та злигодні, бездольні години на розум настановили. Або котрий очень і не дізнав їх, зате прищире почувся, почувся на все те молодою кришталевою душею та довічню радість старій родині, що породила їх на світ. Івразське військо уже стало виступати з міста, торокуючи у котли. Та виграваючи в сурми, вельможне панство й собі теж хвертами виїздило з ордою челяді коло себе, порядкував Черевань полковник. Аж ось прудко стали вони тиснутися на козацькі лави, погрожуючи та примиряючись пістолями, дивлячись зидом та лискаючи очима й мідяною зброєю. Як тільки зустріли козаки, що зблизилися, лях, як досягли кулаю, усі раптово з семилярдних гаківниць ген далеко, Над окола усим степом розітнулось грімне груюкання. Гуртуючи у один стон без угаву усе поле димом, заснувалося. А в запорожці все раз крізь раз посилали ляхам гостинця залізного бобу. Задні одні знали, налагоджували, то передавали переднім. Дивом дивували ляхи, не второпуючи, що як то воно стріляли козаки, рушниць не набиваючи. «За превеликим димом, що поняв обидва війська, уже не видко було, як то одного, то другого не ставало у лавах. Але чудилось ляхи, що густо летіли кулі, що пекольно щенялась баталія. Як же ж поступилися назад, щоб острун диму, ставши обдивитись, то багатько декого не долічились з між своїх лавів?» А у козаків – либонь другого, третього забито на всю сотню. Козаки все ж таки своє робили. Безпереч витали з гаківниць. І ані на хвилину перейми, не роблячи навіть сам чужоземний інженер, бачучи вперше такий лад воєвий, дивом дивував. І тут аж перед усіма додав. «От воєвики запорозці, так воєвики». Отак треба й другим битись по інших краях. Та й дорадив намітити гармати на козачий табір. Тяжко рванули на все широке горло чугунні гармати, і здригнулася земля, ген далеко застогонівши, та й удвоє густіш заснувалось над усе поле димом. Далекими і близькими містами по майданах та вулицях почули пороховий пах – але гармаші налучили високої той вогняні ядра, дали високо горою крюка, страшенно зазищали повітрові, перелетіли вони горою понад усім табором козачим та й углебились здалеку у діл, зірвавши та швергонувши високої до гори чорну землю». Бачучи ту недотепність, ухопили себе за волосся французький інженір та й став сам наміряти гармати, незважаючи на те, що казаки чим душ пекли, сиплячи, як град кулі без відгалу».